Але відразу переводити подільців у верхнє місто теж нерозумно. Поки не стане ясно, де бати і готуватиме приступ, зривати їх з місця не слід. Від думок тріщить голова. І все одно, зараз нічого путнього придумати не можна. Майбутнє покаже. У Комірчину заглянув Гридень. Воєводо, наші подають знак, повертається. Дмитро швидко схопився і вийшов у підворіттє. Тут було темно, лише крізь грати залізного заборола у брамі пробивалося тьмяне нічне світло. «Щось нікого не чути. Перебирається через рів. Зараз будуть тута». Справді, з глибокого рову долинув якийсь неясний шум-шурхіт, а потім пролунав умовний знак. «Скрекі цороки. скреке -ке, ке Піднімайте ворота», – наказав схвильовано воєвода. Заскріпіли підойми. Загоркотіли, намотуючись на дерев'яні барабани, ковані ланцюги, і залізні грати поволі поповзли вгору. Попід ними, пригинаючись, почали входити до міста воїни. Хтось приніс, палаючий смолоскип, став видніше. Темні постаті все йшли і йшли, поминаючи мовчки воєводу, і раптом у цій напруженій тиші пролунало коротке і радісне Батьку! Воєвода здригнувся, розкинув руки «Ілля!» Синку. Ілля був зарослий, худий, одягнутий у чужий брудний одяг, але Дмитро відразу пізнав його по голосу і пригорнув до грудей. Вони відступили в бік, щоб не заважати нікому, і, обнявшись, мовчки заплакали. Біля них стали Микола, Степан та Добриня. Зупинилися також два гридні, що тримали зв'язаного полоненика. Усі довго мовчали. Аж поки Дмитро відірвав від грудей сина і не глянув затуманеним поглядом на них і не спитав. А це ж кого ви привели? Не вже Мунгал? Це десятник товрул воєводу. Добре, що свій мали такого птаха, тримаєте його міцно. І звернувся до Миколи. Втрати великі? Втрат немає, тату. Нам пощастило. щастило. Це ще краще. Тоді не гаймося. Ходімо додому, там уже нетерпляче ждуть нас. Невдовзі всі сиділи в боярському теремі за гостинним столом. Потріскували у підсвічниках свічки, пахло боском. Чешники наливали у келихи холодну шипучу ситу. Воєводи, що сидів у голові стола, підняв келих. «Сину наш, за твоє повернення! не радісний, правда, зараз час, але все одно ми раді, що ти з нами, а далі...» що Бог дасть. Бояриня з другого боку пригорнулася до Іллі, поцілувала в зарослу щеку, схлипнула. Вона все ще не вірила у своє щастя. У янчиних очах теж стояли сльози. Вона, не відриваючи, здивилася на брата і нікого більше не помічала. Добрині здалося, що за той недовгий час, що він її не бачив, дівчина підросла, подорослішала, під очима в неї залягли. Ледь помітні тіні, а щоки схудли, обриси їх порізкішили. Хворість, яка чи монгальська навала, наклали на неї цю печать дорослості. Задумавшись, він не помітив, як вона швидко глянула на нього. Очі їхні зустрілися. Йому здалося, що вона приголубила його поглядом, ніби сонячний промінь зазирнув у його серце. І воно здригнулося. Янко! Він потягнувся до неї через стіл і ще раз у думці вигукнув «Янко!» І вона ніби почула. Бляді щуки враз спалахнули, бровинята здригнулися, а губи розкрилися йому назустріч, беззвучно прошепотіли одно єдине слово – «Добрику». Так це було чи не так, хто зна? Але саме так прочитав він ту мову її погляду, і йому стало раптом Радісно і легко, як колись, у далеку пору дитинства, коли після довгої зими вибігав він босоніж на двір і мчав на широкий берег по ще жовтій, непробудженій після довгої зимової сплячки траві назустріч теплому весняному сонцю. І такий він був тоді щасливий. І тепер був щасливий теж. Скільки тривали їхні, німа мова поглядів, ніхто з них сказати б не міг. За столом наростав гамір. Після п'янкої сити швидше запрацювали щелепи заголоднілих людей, забрязкотів посуд, загомоніли чоловічі й жіночі голоси, а вони всього цього не помічали, заглиблені у свої потаємні для всіх перемови. Обірвав ту таємничу мову молодят голос води. «Хлопці, а введіть на сюди полоненика, де що спитати його маю?» Воли полоненого поставили посеред хоромини. гамір затих. Усі прикипіли поглядами до чужинця, що прибув з далеких незнаних земель, щоб знищити Київ, а мешканців його перебити та чи поневолити. Полоненик був худий, жиловий, мав широке спечене сонцем та вітрами влицювати обличчя, на якому де не де стирчали чорні волосинки. Під рідкими бровами жмурилися вузькі розкосі очі. Був він одягнутий у баранячий кожух та гостровеху лисячу шапку. Шапку хтось із гриднів з нього зняв, і всі побачили, що його цупкий чуб був заплетений у багато косичок, що масними пацьорками звисали з голови. Руки його були зв'язані за спиною, тому стояв він прямо навіть задрикувато, хоча очі бігали від страху, як у зацькованого дхора. «Як тебе звати, чужинцю? спитав Дмитро, кивнувши Добрині, що переклав. «Я Товлур. Скільки тобі літ?» «Тридцять. Чого ж ти прийшов сюди до Києва, Товруле?» Той заморгав очима, улесливо вклонився. Войвода Баатур сам знає, чого прибув сюди Джихангір Бату. А ти все-таки скажи, щоб взяти Київ, а потім піти до останнього моря, як заповідав нам Чингіскан. «Де ж то є останнє море? Не знаю, десь на захід сонця. Ну, гаразд. А скільки воїнів у Батия? І цього я не знаю».